Tagör és Esref szótlanul léptek be az újestébe, árnyékként követte őket a valaha élt hat legkiválóbb kiképzésben részesült harcos társuk. Esref érezte a főnöke elkében tomboló haragot, mely erős auraként sugárzott ki annak testéből. Szíveméjén vágyott rá, hogy beszéljen a parancsnokával, hogy elmondja neki, hogy ő is mardosó fájdalmat érez a történtek miatt. Sok-sok közös órát töltöttek el együtt az évek során, szinte testvérként tekintettek egymásra, ám a bensőséges pillanatra most még várniuk kellett. A küldetés sikeres befejezése minden körülményt felülírt, minden más csupán múló árnyéknak tűnt az elérendő cél árnyékában. Talán majd hazafelé menet, miután a tengerészgyalogosok a hibernáló fülkéigbe visszafekszenek, beszélhetnek egymással, a lelküket marcangoló gyötrelmeikről. Esref kitisztította elméjét és körbe tekintett. Egy durva betonjárdára léptek, amelyet aprófák fák szegélyeztek, előttük pedig tömzsi épületek és egy festői szépségű, gondosan megtervezett város magtárult fel. Egy pillanatig azon töprengett, vajon csupán elméjének játéka-e, vagy a digitális kivetítés bűvölete ez a látvány. A bevetés megtervezésekor a kutatásai során olvasta az iratokban és a különböző jelentésekben, hogy ez a kolónia messze felül múlta a többi hasonló bányásztelep anyagi javait, és hogy az alapítók jelentős összegeket fektettek a hely látványvilágába, hogy megkíséreljék lemásolni a 20. század végének és a 21. század hajnalának földi képmását. Az ötlet merész fantazmagóriának és a javak pazarlásának tűnt, de most azonban, ahogy halk, óvatos léptekkel haladtak előre, be kellett ismernie, hogy az itt létrehozott kolónia több, mint elragadó látvány nyújtott. Úgy érezte, mintha az idő folyását megállítva a múltba repült volna. Felnézett a feje fölé, félig meddig arra számítva, hogy a föld felejthetetlen hajnali fényeit látja majd, hiszen ő is tudott a mesterséges égbolt létezéséről. Ehelyett villámok lángoló nyilai szántották át az eget, és a holdak fényeinek sápa csugarai bujkáltak, és tűntek el újra meg újra a sötétlő felhő takaróban. A hat tengerész gyalogos, félkör alakú védőgyűrűben helyezkedett el, Tager és a nő előtt. Gyorsan, de egyben óvatosan suhantak tovább, rohanfegyverüket készenlétben tartva. A kupolában furcsa folytogató csend honolt. Odakint a szélsüvítése és a viharban száguldó sziklaszilánkok kavargásának karcos zaja hallatszott, de ahogy közeledtek a városközpont felé, emberi jelenlétnek nyomát sem látták, mindenki halt volt körülöttük. Olyan volt, mintha egy elfeledett kor kiállításának tárgyai közt járnának. Esref újra megnyitotta a közvetlen kommunikációs csatornát Tegörhöz. – Furcsa! – szólhat meg a katonanő. – Igen – válaszolta a parancsnok és a nőre pillantott, fegyverét a célos szorításban tartva. Még sohasem láttam ilyent, kivéve talán az archív felvételeken. A nő megpróbált arra gondolni, ahogy Tagör egy kényelmes kanapén ülve eltölt pár órát az évszázadokkal korábbi szórakoztató műsorok nézésével, de nem igazán sikerült neki ezt elképzelnie. A parancsnok olyan embernek tűnt, akinek az élete csak két pólus között mozgott, a kimerítő munka és a mély álom. Furcsa és ijesztően csendesít minden, tette hozzá Esref. Ahogy elhangzottak a nő szavai, abban a pillanatban lövések éles ropogása tépte szét a csendet, fényfelvillanások szikráztak fel több helyről is, épületek és fák mögül, háztetőkről, a talaj rejtett zugai felől. Két tengerészgyalogos azonnal összerogyott, sisakrádiójukból elektromos, recsegő zaj szűrődött át, miközben a másik négy katona azonnal akcióba lendült, Távolabbra húzódtak egymástól, fedezéket keresve, majd viszonozták a tüzet. Ashraf és Tegör előre lendült, és megragadtak egy-egy sebesült tengerészgyalogost, majd egy fabiztonságot nyújtó törzse mögé vonzolták őket, miközben a többiek felvették a harcot a láthatatlan ellenféllel. – Johnson! – kiáltott fel Tegör, homloka szinte súrolta a tengerészgyalogosét, ahogy aggódva lehajolt. Jelentést? Én, én jól vagyok, uram, felelte a fiatal tengerész gyalogos, és már kezdett talpra állni. Csupán a becsapódás ereje bénított meg pillanatokra. Philips kérdezte Esref az alatta fekvő katonát, aki ugyanezt a választ adta, másodpercekkel később ő is felállt. Tegör szemügyre vette a horpadásokat mindegyik férfi kompozit páncélzatán, és csendes hála ébredt benne a USM mérnökei iránt, akik ezt a harci egyenruhát tervezték. A katonák ruhái jól vizsgáztak a rájuk zúduló tűz alatt, nem beszélve a kimagasló mozgékonyságot és villámgyors reagálást garantáló anyagról. Újabb lövések dörtültek. Miközben a négy tengerészgyalogos az előre egyeztetett összehangolt viszontámadást szervezett. Megfelelő kiképzést kaptak a parancsnokaiktól még az akció előtt. Ennek most nagy hasznát vették. Tegör tekintete találkozott Asraféval, majd a két kiütött tengerészgyalogoséval. Menjünk semmisítsük meg ezeket a hitványférgeket, intett Tegör maguk elé. Krisz és kicsin csapata átvágott az OST főhadiszállásának bíborvörös sejtelmes fényben úszó folyosóin. Találtak egy kis szobát, amely belülről elreteszelhető volt. A férfi arra utasította alísát és a lányait, hogy maradjanak rejtve, mozdulatlanul, hangtalanul, és csak akkor nyissák ki az ajtót, ha egy meghatározott kopogás mintázatot hallanak. Egy jelet amelyet abban a pillanatban rögtönözve hirtelen jött csugallatra talált ki. Arcon csókolta a t majd Emmát, és a tekintete Alisa tekintetébe merült. El sem akarta hinni, milyen érzés hullámok játszottak a lány szemében. Vajon ez az érzelem mindig is ott szúnyad benne? Csupán ő volt eddig vakrá? Vagy valóban felvirágzott a lány lelke? Azt kívánta, Bárcsak lenne ideje leülni, beszélgetni vele, és kérdéseket feltenni neki. Krisz sajnálta, hogy erre még a földön sem igazán volt alkalma. Alisa megesküdött, hogy megvédi a lányokat, és ez a néhány szó meglepően nagy bizalommal töltötte el Kriszt a biztonságukat illetően. Azt sem ártott, hogy az android ereje akár tíz férfi erejével is vetekedett, még akkor is, ha csupán egyetlen karált erre a rendelkezésére. A férfi tudta, hogy Alísa inkább hagyta volna, hogy az enyészet Marta lékává váljon, mintsem egy hajszál is meggörbüljön, Jean és Emma fején. Ezt már bizonyította, nem is egyszer. Krisznek nem maradt más lehetősége. Amit az épületben és az épület alatt akart most tenni, azt magányosan kellett végrehajtania. Ahogy a férfi befordult egy másik folyosóra, hirtelen hangokat hallott maga előtt és kővédermet. Már közel volt a fegyver raktárként szolgáló teremhez, de ha elkapják, mielőtt odaérne, az senkinek sem tenne jót. A folyosó sötétjében megbújva várt egy pillanatig és figyelt. a hangját nem hallotta, de a közeli szobából egy olyan hang szűrődött ki, amit lehetetlen volt figyelmen kívül hagyni. Kazgró. A férfi elfolytott dühös parancsokat üvöltött a szobában tartózkodóknak, akik félelemmel vegyes, már-már pánikszerű mormogásokat hallattak. Krisz visszagondolt a néhány nappal korábbi behatolására, behunyta a szemét, és, mintha egy égi megfigyelő szemszögéből szemlélné az egészet, úgy rekonstruálta. Ez is egy olyan adottsága volt, melyet a kíméletlen kiképzése során fejlesztett ki magában. Chris ekkor becsukta a szemét, hogy szinte építészeti pontosággal alkossa elméjében az épület belsejét. A hangok a vezérlőteremből jöttek, ő pedig ott látta a fegyverszekrényt előzőleg. Átgondolta a lehetőségeit. Könnyedén elkerülhette volna azt a szobát, és lejuthatott volna a börtönbe, de ez egy hibás stratégia lett volna a részéről. Krisz legfőbb célja az volt, hogy hozzáférjen egy fegyverhez, vagy ha lehet, több fegyverhez is, és aztán a fegyverek segítségével megvalósítsa a kitörést. Tudta, hogy most a teremben mindenki figyelmét egyértelműen valami teljesen más foglalja le, Valószínűleg az OST-be éppen behatoló tengerészgyalogosok. Az ellenfelei fegyelmezetlen káosza volt most Kris egyetlen fegyvere ebben a pillanatban. A férfi kinyitotta a szemeit, vett egy halk mély sóhajt, és felkészült arra, hogy a közeli teremben minden egyes embert megtámadjon. Tudta, hogy improvizálnia kell, mert azt sem tudta pontosan hányan vannak oda arra gondolt, hogy Alisa és a lányai az épület másik oldalán lévő sötét szobában várnak rá, majd előre rohant. Készen arra, hogy mindenkit eltakarítson az útjából, aki ellenállást mutat. Tudta, hogy különösen Kazgróra kell, hogy figyeljen. Lexa az előtte álló két tucatnyi bányászra nézett, tekintetükben a várakozás és a zsigeri félelem keveredett. Nem vett tudomást az arcát marcangoló fájdalmáról. A náluk lévő high-tech fegyverzet ellenére ők voltak a legkevésbé tapasztalt harcosai, azok, akik a legkevésbé mutattak természetes képességeket vagy fejlődést a lövészet, a közelharc és a taktikai gondolkodás terén. Az ideiglenesen szervezett csapatának zöme, a legjobb harcosai már csatába szálltak az ellenséggel és elhelyezték sokrétű csapdáikat, amelyeket a Jennifer Chu és társai elleni felkelésük befejezése óta hoztak létre. Lexa hallotta a távolban felugató fegyverek ropogását, tudta, hogy a harcoló alakulatai pontosan a terv szerint támadják a USM betolakodó egységeit. Hatalmas büszkeség töltötte el, ahogy a harcosaira nézett. Az emberei vakon követték a parancsait. A nő visszagondolt azokra a korai napokra, miután magához ragadta a kolónia feletti irányítást. Ott állt az OST kommunikációs központjában, és figyelmeztette őket, hogy ez a nap is el fog jönni. Elmondta nekik, hogy hetek, lehet, hogy hónapok, vagy akár évek múlva, de elkerülhetetlen lesz a USM-mel való összecsapás és most elérkezett az idő. Csupán reménykedhetett abban, hogy a legjobb harcosai, akik jelenleg már kint védekeznek, és a támadó tengerészgyalogosok ellen harcolnak, helytálnak. A harcosainak előnye az volt az ellenséggel szemben, hogy ezt a kolóniát úgy ismerték, mint a saját tenyerüket. Tudta, hogy az emberei nem profi katonák, de kétségesen volt afelől, hogy a végsőkig ki fognak tartani. Elérkezett a pillanat, kiáltotta Lexa. Kiképeztek titeket? Felkészültetek, de legyetek óvatosak. Nem csak fegyverek, hanem genetikailag manipulált teremtmények is vannak a támadóinkkal. De ezeknek a szörnyetegeknek is van gyenge pontjuk. Emlékezzetek a kiképzésetekre. Csak akkor lőj, ha az ellenség a látóteretben van. És ami a legfontosabb, ne kegyelmezzetek senkinek. Ők egy pillanatnyi habozás nélkül vetnek véget az életeteknek. Ti is így harcoljatok. Velem tartotok? Igen, asszonyom. Magabiztosság és rettegés különös elegyével kiáltottak fel egyszerre a teremben lévők, de láthatóan még mindig rémültek voltak. Mindannyian feszülten álltak, és várták a nő további utasításait. Pozícióba! Kiáltotta a nő végül, és a zöldfülű harcosai minden irányba szétrajzottak. Legszát az érzelmek és a megbecsülés meglepő hulláma töltötte el ezek iránt az emberek iránt, akik évekkel ezelőtt idegenekként léptek a szállítóhajó fedélzetére, és akik most a legközelebbi barátaival lettek. Ők lettek a családja. Társai egyike odalépett hozzá. Egy fiatal nő volt, Franci, aki egykor egy bántalmazó házasságból menekült el, és egyedül érkezett az elvé 1213-ra. Egy bányász, aki az elsők között volt, akik jelentkeztek, amikor Lexa elkezdte a suttogó felkelést, a csendes forradalmat Jennifer Chew ellen. Franci megállt Lexa előtt, homlokán aggodalombarázdái jelentek meg. A robosztus támadó fegyver esetlenül pihent az apró kezében. Az az arcod? mondta a fiatalabb nő, kisé felemelve a karját, mintha meg akarná érinteni főnöke arcát, de aztán láthatóan meggondolta magát. Jól vagy? kérdezte. Lexa elmosolyodott, megveregette beosztottja vállát. Jól vagyok, Franci, köszönöm, de kérlek, Légy rendkívül óvatos a harc téren. Úgy lesz, felelte a nő elszántan, és az arca megacélosodott. Most már ez az otthonom, a mi otthonunk, és végezni fogok mindazokkal, akik megkísérelnék elragadni ezt tőlünk. Ez az, válaszolta Lexa, majd Francit elnyelte a sötétség, miközben az egyre erősödő fegyvertűz zaja felé sietett. Lexa levette az övéről a rádió adóvevőt, és a Kazgrót. Hogy megy? – kérdezte a nő, miközben nyugodtan, egyenletes ritmusban lélegzett. A rádió recsegő statikus zajjal válaszolt, majd egyszer csak Kazgró hangja szólalt meg, rendíthetetlen magabiztossággal, mint mindig. Egyáltalán nem rosszul alakulnak a dolgok. Úgy tűnik, a csapdáink pontosan a tervek szerint teljesítettek. – Ezeknek a USM senki sejtelmük sem volt, milyen csapdába sétálnak bele. – Remek? – mosolygott Lexa. – Mutassuk meg nekik, hogy mire vagyunk képesek? – kérdezte. – Rendben, Margaret felülbírálás aktiválása. – kiáltotta Kazgró a parancsot valahová az emberei felé. – Imádom! – nyugtázta a parancsot Lexa. – Félen kilép? – egy pillanat múlva az OST teljes energiahálózata újra életre kelt, de a fények és a mesterséges égbolt megváltoztak, lehetővé téve Lexa csapatainak, hogy az előre egyeztetett homályt kihasználják, miközben a reflektorok a lehető legfényesebben megvilágították az ellenséget. Hallotta, hogy a harci zaj felerősödött, újabb halási hasították át a levegőt. Minden az előre megálmodott forgatókönyv szerint zajlott. Lexa Fielen körülnézett. A teremtmény, amelyel nemrég megküzdött, legyen bármi is az, nem volt sehol. Miközben ellenőrizte a lőszereit, maga is a harc felé vette az irányt, imádkozott, hogy ne bukkanjon fel több ezekből a vérszomjas sátánfajzatokból. Ezen a bolygón már így is túl sok ellensége nyűsgött. Remélte, hogy Chris Temple nem tartozik közéjük, és azt is remélte, hogy a férfi még életben van, bárhol is legyen most. Taggart csöppet sem volt elragadtatva. Az utolsó szavak ellenére, amelyeket hangosan kimondott a csapatának, ő és bajtársai valójában nem semmisítették meg ezeket a hitványférgeket. Az zárulók számítottak minden támadási módra. Ezek a műveletlen bányászok elképesztően rafinált csapdákat állítottak, és olyan rejtek helyekre bújtak, amelyeket nem csak nehéz volt észrevenni, de a felkelőknek is lehetővé tették, hogy hatékonyan mérjenek csapást a meglepett katonákra. És most az átkozott energiaellátást is helyreállították. Tegör sohasem volt hajlamos a túlzott önteltségre, de most rájött, hogy túlontúl túl elbizakodott volt saját felsőbbrendűségüket illetően, és amikor úgy gondolta, hogy a USM kiképzése és fegyverzete több mint elegendőnek bizonyul majd. Összeszorított fogakkal nyomult előre az egységével. Miközben egy épület takarásába húzódott, lövedékek csapódtak felettük, ahová lekuporodott ellenőrizte a fegyverét. Még mindig rengeteg lőszer állt a rendelkezésére, de ez semmit sem ért, ha nem volt képes valódi célzott lövést leadni, vagy nem tudott megfelelő közelségbe férkőzni az ellenséghez, hogy hatékony támadásra indulhasson. A parancsnok azt sem tudta, hogy még hány embere lehet talpon. A fülhallgatójában a forgalmazás előbb felerősödött, majd teljes csendbe borult minden. Ebből rájött, hogy a lázadók áttörhették a kommunikációs hálózatukat is, amikor visszakapcsolták az áramot. Nem értette, hogy ez a tudatlan tömeg hogyan volt képes erre a bravúrra, azt viszont megértette, hogy a lázadók sokkal ellenállóbbnak bizonyultak, mint ahogy azt előzetesen feltételezte róluk. Jobbra tőle hirtelen egy rohanó alak tűnt fel, Mire Tager felemelte a fegyverét és az árnyékra szélzott, de még idejében felismerte Asrafot, aki ért és valósággal rárogyott. A nő vállából szivárgott, ám a kötés szakszerűnek tűnt, ami a sebet védte. A vér átitatta ugyan a kötést, de a seb ránézésre nem tűnt végzetesnek. Tager a szíve mélyén utálta így látni harcos társát. Mit keres itt egy ilyen katona, mint tegör? Egy ilyen helyen? kérdezte a nő összeszorított fogakkal, és a nyilvánvaló kínjai ellenére mosolyra húzta a száját. Tegör idegesen felnevetett. Sok szempontból olyan volt a katona nő, mintha a testvére lenne, másrészt egy vonzó nőt, társat látott benne, akit eddig még sohasem kapott meg az élettől. Annyi mindent szeretett volna mondani. De nem ez volt a megfelelő pillanat bármilyen vallomásra, ehelyett a férfi parancsoló üzemmódra váltott. Vissza kell szereznünk az irányítást a helyzet felett, és ehhez helyre kell állítanunk a kommunikációt az egységeinkkel. Ha ezek a bitangok valóban áttörték a védelmi rendszereinket, akkor azt csak is a központi parancsnokságuk segítségével tudták végrehajtani. Azt hiszem, igaza lehet. Értett egyetásra. Szóval mi a következő lépésünk? Mi ketten átmegyünk oda, és beköszönünk nekik. Megérdemlik a társasági vizitet, adta ki a parancsot tegőr. Szeretem a jó társasági viziteket, bólintott, és egy halvány grimaszt villantva előre a fegyverét a nő. Biztos, hogy készen árá? kérdezte a férfi, és a hangja egy pillanatra elárulta a bizonytalanságát. Ez csekélység. Voltam már ennél rosszabb helyzetben is. Füllentette szemrebben is nélkül a nő. Tegőr a szemét a nőjére szegezte, miközben belső érzéseivel viaskodott. Oké, okay. először támadást indítok, aztán a főadiszállás felé veszem az irányt. Azt akarom, hogy az árnyékomban maradjon és kövesse a példámat. Fedezzük egymást, lecsapjuk a központi rendszerüket, Azután végleg lezárjuk ezt a gyalázatos ügyet. Értettem? válaszolta a nő. Mielőtt észrevenné már a hajó fedélzetén egy hűsítőitalt kortyogatunk majd tette hozzá Tegör. Csak ha a főnök fizeti válaszolta Esref vidám hangon, miközben felnyögött, ahogy egymást támogatva felálltak. Tegör egy gyors mosolya viszonozta a nő utolsó szavait, aztán felegyenesedett, Érezte Asraf súlyát, ahogy a lány rátámaszkodva állt fel. Tegört egy pillanatnyi tétovázás fogta el, meglepődve ismerte fel, milyen mélységesen fontos volt számára ez a pillanat, és mennyire értékelte a nő jelenlétét. Rövid hezitálás után a parancsnok előrevetette magát a mesterséges fény és a fenyegető veszély örvényébe, körülötte ismét a becsapódó lövedékek tépték fel a talajt. Viszonozta a tüzet, a támadók torkolat tüzének fényvillanásaira célozva, és ismét halvány mosoly futott át az arcán, amint meghallotta az egyik támadójuk halálsikóját. Ashraf másodpercekkel később már szintén ott volt mögötte, és ő is többször elsütötte a fegyverét. Ők ketten egy precízen működő gépezetként harcoltak. Az ilyen nagy intenzitású helyzetek annyi együttszolgálat után szinte a második természetükké vált. Hallották a megmaradt tengerészgyalogos társaik távoli küzdelmét. Városszerte közel harc dúlt, halálos küzdelmek, melyek a nagyobb intenzitás után hirtelen csendbe fulladtak. Tegőr azt kívánta, bár csak minden egyes emberén segíthetne, de tudta, hogy most a legfontosabb, hogy ennek az álnok kígyónak a fejét azonnal levágja, és ezt a kolónia főhadiszállásának bevételével érheti el. A szanaszét harcoló tengerészgyalogosok magukra voltak utalva. Ő és Esref folytatták halálos futásukat az OST főhadiszállása felé. Fölöttük a földholdja, mesterségesen vetítve, mozdulatlanul függött az égen, Fityethányva az alatta tomboló véres csatákra.